Ne, než začneme mluvit o meditaci na dech, jak je prezentována v Číně a v Tibetu, existuje mnoho tradic meditace na dech. Jak jsme se zmínili, je to důležitá meditace. Buda sám dle tradice pomocí této meditace došel k tomu, k čemu došel. Ale eh, předpokládám, že většina z nás je familiérní hm? s tradicí tak, jak je prezentovaná v Patisambhidámaga a hm? Tuto tradici si zopakujeme a většina z vás předpokládám, že se naučili meditace na dech podle této tradice. Hm? Já sám tež jsem podle této tradice meditoval. Eh, pak, jestliže tato tradice bude jasná, je pak možné rozšířit si horizont tím právě poznáním, eh, jak. Eh, eh, tato meditace je prezentovaná v jiných částech světa, než kde je prevalentní tervánová tradice. Základní rozdíl mezi tradicí severního buddhismu, já nazývám severní buddhismu, dnes v Číně se aby se buddhisti vyhnuli konfliktu, který je obsažen ve jménech Mahayana, Hinayana. Hm? Se používá severní buddhismus a jižní buddhismus. Hm? V severním buddhismu, tak jak je praktikován v Číně a v Tibetu a v zemích, ve kterých se z těchto míst buddhismus rozšířil. Je obzvláště zdůrazňováno, že meditace šamata a vypašana se navzájem doplňují a je jeden proces. To je základní rozdíl. Tento rozdíl bývá často nepochopen. Jelikož hlavní meditace těch, kteří usilují o budovství, je se nefixovat na nic a poznat iluzornost světa, což je náplň probuzení, cestou kontemplace prázdnoty, Vypašana není jen analytická meditace, tak jak je prezentovaná v terávádové tradici, ale eh, jelikož moudrost existují dva druhy moudrosti. Analytická moudrost a integrální moudrost neboli nad. Analytická moudrost, moudrost, prímé intuice, přímého poznání hm? vlastního objektu probuzení, což je prázdnota ve všech tradicích buddhismu. Základ této takzvané nadanalytické moudrosti nebo intuitivní moudrosti je právě přeskakování hm? přes eh, objekty analytické meditace a okamžitá integrace všech objektů v jeden celek, což je prázdnota. Jak víte, tento celek obsahuje veškeré objekty meditace, jak uvnitř, tak venku, obsahuje všechno bez rozlišování. Toto je obzvláště zdůrazňováno v zenové tradici, v tantrické tradici studenti čínského buddhismu a jistě vědí, když některý ze zenových mistrů byli otázáni, co je buddha, odpověděli na to tri kila lnu, anebo tráva a stromy. To znamená, to je právě ta integrální meditace, integrální poznání, které zahrnuje veškerý předmět, s kterým se člověk právě zabývá. Jestliže je to dech, tak je to dech, jestliže je to práce, tak je to práce, jestli je objekt práce, cokoliv. Hm? Se stává okamžitým objektem moudrosti, ve smyslu transcendentální moudrosti. Jak už jsem se zmiňoval, tato moudrost je vlastně každému dána. Hm? Je to přirozený stav. Nirvana je představována v severní tradici hlavně jako přirozený stav, hm? stav, který se nedá získat, nedá dosáhnout. Jelikož je to nevytvořený stav. A právě tento nevytvořený stav se stává v tradici severního buddhismu objektem vypašana. Tedy nejenom analytické předměty a předměty analytické meditace. předměty tělesnosti a duševnosti, ale přímý vhled v prázdnotu. Z tohoto hlediska hm, právě šamata a vypašana se doplňuje v každém stádiu praxe. Čili existuje šamata, jak šamata, tak vypasana na objekty ve světě, hm? jako je dech, hm? jako je tělo. Existuje tež šamata a vypasana na objekty, které transcendují svět. Hm? A existuje šamata a na objekty, které jak transcendují svět, tak jsou ve světě. A právě meditace na dech je jedna, jedna z těchto meditací, která jak transcenduje svět, tak je meditace ve světě. A pak je meditace na objekt, který ani není ve světě, ani není kromě světa, hm? což je meditace na střední cestu. Hm? Čili vlastně čtyři druhy meditace. Hm? Meditace na eh, objekty ve světě, kterým se říká š, objekt, ve smyslu vastu, ve smyslu jisté podstaty, objekt ve smyslu ideálního objektu, což je prázdnota hm? objekt ve smyslu kombinace těchto dvou, Objekt ve smyslu střední cesty, což není ani přechodnost, ani stálost. Je něco, co je nedosažitelného a co se dá jen poznat přímou intuicí. Trichelalnu. Hm? stromy a tráva, hm, je právě tento objekt hm, bez rozlišování. Hora zůstává horou, ale je jiná hora. Hm. Tělo zůstává tělem, ale je jiné tělo. Hm. Vědomí zůstávají za vědomím, ale je jiné vědomí. Proč je jiné? Protože se nedá definovat. To všechno jsou objekty jak samaty, tak vypasané v severní tradici. A teď vrátíme se k meditaci na dech a k její samata části. Podle principu, který existuje ve všech buddhistických tradicích, jen koncentrovaná mysl, zbavená nečistot, může pozorovat objekty poznání tak, jak opravdu jsou. Proto, ať meditujeme jakýmkoliv způsobem, první krok je, že získáme právě mysl s všech nečistot, Použijeme ji k poznání skutečnosti. Tato skutečnost, obzvlášť zdůrazňováno právě v tradici severního buddhismu, není žádná jiná skutečnost než právě tato skutečnost čistého vědomí. Hm? To je. Alfa a omega realizace se dá říci. Zde tež se propojuje šamata a vypašana. Ale k dosažení čisté mysli v severní tradici člověk může libovolně používat šamaty i vypašany. V případě, že mysl těká, zabývá se jinými objekty než objekt meditace. Hm? Toto je výzva vědomí k praxi šamaty. Pokud mysl klesá a stává se nesenzitivní, hm? otupělá, to je výzva vědomí k praxi vypasany. Čili má, hlavní funkce vypasany je ujasnit objekt vědomí. Tím, že se ujasní objekt vědomí, ujasní se vědomí samé. Hlavní funkce šamaty je nedopustit, aby se vědomí rozptylovalo. A tyto funkce mají na sebe navazovat v plynulém, plynulém sousehu. Sledu. Hm? Takže během meditace. Meditace existuje ve, buddhistických, ve všech buddhistických tradicích. Jsou dva druhy meditace. Meditace v sedě. Hm? A meditace v pohybu. V obou situacích úkol právě jogína je udržovat čistotu vědomí. Nedopustit, aby čistota vědomí se ztrácela. Jestliže se ztrácí dle situace použít vypakša, použít protiklad, hm? podle toho, jaký druh zašpinění nastane v mysli. Hm? Čili v severní tradici je tzv. pět druhů vypakša, pět druhů protikladů. Jestliže ve vědomí nastane. Vědomí bude zašpiněno lpěním. Lpění se děje jen vůči tomu objektu, který si představujeme, většinou mylně představujeme, jako krásný objekt. Objekt chtiče, je vždy krásný to, co si představujeme jako krásný objekt. Že to, co si představujeme jako krásný objekt, právě se může... Rychle stát tím nej... objektem největšího zloby. Hm? To, myslím, všichni z, z vás poznali moc dlouho. Hm? Hm. Proto, Aria, moudrý Ária, Deva na začátku čatušata říká hlupáku stejný objekt, který, eh, eh, po kterým toužíš, se stává objektem eh, zlobě, objektem eh, pomatenosti a ty ještě stále věří, že ten objekt je opravdový. <laughs> ty blbče. <laughs> stává s objektem, který je nám žádoucí. Hm? A nejkratší cesta k odstranění chtíče je právě pozornost na objekt, který je nám v nás vyvolává odpor, hm? odpůzující objekt. Objekt, který v nás vyvolává zlobu, je naopak je objekt, který je nám nežádoucí, hm? e, jako protiklad. Ke komplexu zloby, který v nás, která v nás nastává v konfrontaci s objekty, které jsou nám nežádoucí, je právě praxe meta. Hm? Což je láska, je nejžádoucí a nejkrásnější objekt našich srdcí. Hm? A je vlastně vyplnění srdce. nevědomost. Hm? Jestliže, co je eh, manifestace, nejjasnější manifestace nevědomosti. Nejjasnější manifestace nevědomosti je právě, že objekt našeho poznání není jasný. Hm? Dle eh, filozofie jogi, hm, která je zdůrazněvána v yogačáre tradici, v Joze, eh, Vědomí, hm? jako jev, je bez hranic. Hm? To je taky obsah hlubšího poznání jogi hm? ať v buddhistické tradici, tak i eh, eh, v tradici patanžáli yoga, hm? nebo vedanta tradici. Vědomí je ve své podstatě neomezené. To, co je omezení našeho vědomí, tak psáno v komentářích, je právě nejasnost objektu poznání a zašpinění vědomí. Podstata vědomí. Hm? je neomezená. To, co omezuje naše vědomí, je nejasnost jeho objektu a zašpinění vědomí. Kléšas. Čili... Eh, Meditace šamata a vypašana není nic jiného než proces odstranění těchto dvou složek nejasnosti objektu, která se děje, děje hlavně pomocí vypašana a zašpinění vědomí, které se děje hlavně pomocí objektu šamata. Jasnost objektu je, má zase stejně jako šamata nebo samády existuje samády s světskými objekty. Hm? laukika samádi hm? a existuje samádi. S transcendující svět. Stejně tak i moudrost. Existují dva druhy moudrosti, dva, dva druhy vypasana. Vypasana s objekty ve světě, jako je naše tělo a naše vědomí, vázané na tělo. To jsou objekty ve světě, dle buddhismu. Vše, co můžeme poznat ve světě, je jenom naše tělesnost a vědomí, nic jiného nemůžeme poznat. Jestliže vidíme něco jiného než to, vidíme co? Vidíme rohy na hlavě králíka. Vlasy na krunýry želvy. A nebo vidíme vzdušné zámky. A tak dále mnoho, mnoho případů iluzorních objektů. Na to je indická filozofie obzvláště bohatá. V buddhistické tradici šamata je právě čita bhávana, je rozvíjení mysli, rozvíjení mysli, vědomí, ve smyslu čistého vědomí, nebo vědomí samády je čisté vědomí. A vypášaná je rozvíjení těla, což znamená rozvíjení, poznání tělesnosti. Tělesnosti je naše jedno tělo a vědomí, hm? S faktory vědomí je druhé tělo. Hm? Tělo, v indické filozofii má stejný význam jako agregát. Tělo není nikdy jeden pojem, vždycky obsahuje mnoho, mnoho složek pohromadě. Čili poznání agregátů, jak chápáno v ágama, v raném buddhismu, je vypašana. Poznání mysli, ve smyslu čisté mysli, což je základ poznání věcí tak, jak jsou, je šamata. A jak poznáme vědomí, jež je bez zašpinění pomocí dechu? Teď si to zopakujeme, což je meditace šamata. si zopakujeme kroky tak, jak jsou vysvětleny v tradici. Visuddhimagā, hm? ganana anugamana, fusana tapana, čtyři hm. stádia, které teď krátce vysvětlí. Počítání. Počítání znamená, že meditující, je si jasně vědom každého nádechu a výdechu. Satová, asasaty, satová, pasasati. A na pána sutra. Vstup do meditace na dech je satová, asasati, satová, pasasati. Meditující. Uvědomněně vdechuje, uvědomněně vydechuje. To je účel počítání. É. Účel sledování dechu Který vede k samády v káma dhatu. Jsou tři druhy samády, dle buddhistické tradice, jak severní, tak jižní. Je samády v káma dhatu, samády, jež není schopné, Transcendovat pět smyslů. To znamená, že v tomto druhu samády, i když tělesné vědomí jde do pozadí, stále zůstává objektem vědomí. Vědomí netranscenduje tělesné poznání a zůstává na ní vázáno. V, v, v, na anapana suta. první cvičení je eh digam asasanto digam asa samiti pjanati digam pasasanto digam pasasami tanjana kadaž na dechu dlouhý nádech jsem si vědom že nadechuji dlouhý nádech nad... Vydechuju dlouhý výdech, jsem si vědom, že vydechuju dlouhý výdech. Nadechuju krátký nádech, jsem si vědom, že nadechuju krátký nádech. Vydechuju krátký výdech, jsem si vědom, že vydechuju krátký výdech. Toto je praxe. V eh, které kterou člověk provádí hlavně prostředkem hm, sledování dechu v teravádové tradici oproti severní tradici. Proces šamata se nevysvětluje třemi kroky, ale čtyřmi kroky. To znamená, že sledování dechu a dotýkání se dechu je jeden proces. V tomto procesu právě meditující pozná Jasně dlouhý a krátký nádech a výdech. A jak ho pozná, hm? paty samby dáma gavisudima gama krásný eh, vysvětlení tím, že sublimuje tento eh, dlouhý nebo krátký výdech a nádech. Jak ho sublimuje poznáním samozřejmě. Poznání je to, co sublimuje objekt. Tím, že energicky sleduje každý nádech a výdech na eh, dotyku, na které vnímá proces nádechu a výdechu. Pozná, že díky tyto energičnosti a odhodlání zůstat u dechu se dech začíná sublimovat, je jemnější než dřív, kdy nebyl jasný objekt. Jestliže se stává jasným objektem, mysl zůstává, vědomí zůstává jedině u těch objektů, které jsou jasné. Ty objekty, které jsou, nejsou jasné, u těch mysl nezůstává. Je důležité si to stále uvědomit při meditaci, jak stejný princip v samatě, stejný princip ve vypasaně, Sama ta může probíhat pouze u jasných objektů. Jestliže objekt není jasný, tak co se stane? Mysl okamžitě běží k jinému objektu, který je jasnější. Hm? Jestli je to zvuk pily dole, tak to bude, jestli je to zvuk tady v kuchyni, tak to bude ten, začne uvažovat o zvucích v kuchyni. Jestliže je to zvuk ptáku, tak běží k, ptáku, k zvuku ptáku, jestliže je to pocit bolesti na koleně, tak běží pocitu bolesti na koleně, jestliže je to nepříjemný pocit v ramenu, tak běží vědomí do ramene. Hm? Běží vědomí nebo neběží. <laughs> Jestliže je koncentrované vědomí, tak nikam neběží. To neznamená, to neznamená, že strom nepadá, strom padá, ale myslím nikam neběží. <laughs> A to je, to se děje v káma samády. Hm? Mysl přestává být eh, otrokem objektu. Ale není ještě tak vytříbraná, aby se aby je transcendovala. Jestliže používáme dýchání, tak se to stane právě tím, že jasně sledujeme, ačkoliv jsme si vědomí, že nádech začíná v nosních dělkách, polovina procesu nádechu je v prsou, konec je v tantěn, mysl nesleduje uvnitř těla, nesleduje venku z těla, zůstává na jednom bodě. Tím pádem se může dostat do kámadátu samády. Padá strom, ale mysl neběží za stromem. Koleno bolí, ale mysl neběží za kolenem. Rameno bolí, ale mysl neběží za ramenem. To je stav dhatu samády. který si meditující vycvičí právě tím, že je si jasně vědom každého procesu nádechu a výdechu od začátku do konce na jednom místě dotyku. Jestliže toho dosáhne, pak přichází, může přijít buď Mahajánové pochopení nebo Severní pochopení meditace nadech, a nebo jižní pochopení meditace nadech, a o nich budeme mluvit večer. Zatím spokojíme se tímhle, tím vždycky trošičku, trošičku. A večer vysvětlíme jasněji celý postup samata, jak dle terávádové tradice, tak dle eh, eh, tradice severní. A jak to pak navazuje na vypasanou?